Книга, числа, розділ 17 Тоді промовив Господь до Майсея Скажи Єлеазарові, синові Арона, священника Щоб вигрибав з пожарища кадильниці Та геть струсив з них жар Вони бо посвячені з кадильниць отих людей, що проти самих себе згрішили, нехай зроблять тонко ковані бляшки на покриття жартовника, бо їх принесено до Господа, і вони стали святими, будуть вони знаком для синів Ізраїля. Узяв Єлеазар священник мідяні кадильниці, що їх були принесли ті, які згоріли. Та й посплющував їх на покриття жартовника на спомин синам Ізраїля, щоб ніхто чужий, хто не з потомства Арона, не приступав кадити перед Господом, і щоб із ним не сталося, як із Корахом та його прибічниками. Зробив, як ото Господь йому був заповідав через Мойсея. Другого дня Вся громада синів Ізраїля стала нарікати на Мойсея та Арона, кажучи, «Погубили ви, люд Господні!» І коли громада збиралася проти Мойсея та Арона, вони звернулись до намету зборів, і ось хмара вкрила його, і з'явилася слава Господня. Мойсей та Арон підступили до намету зборів і промовив Господь до Мойсея. «Відійдіть від цієї громади, я погублю їх в одну мить». І впали вони обличчям до землі, і мовив Мойсей до Арона, «Візьми кадильницю та поклади до неї з жартовника жару і насип ладину, і йди чим у громаду, та відправ за них покуту, бо спалахнув гнів Господній, і почався мор». Узяв Арон, як сказав Мойсей кадильницю, та й метнувся у громаду, але мор уже почався між людьми. Насипав він Ладану, та й заходився справляти покуту за людей. Стояв він між мертвими і живими, і мор припинився. Померло ж від мору 14 700, крім тих, які померли за Кораха. І повернувся Арон до Майсея, до входу в намет зборів, коли мор припинився. Тоді Господь промовив до Мойсея, «Скажи синам Ізраїля, і візьми від них по палиці від кожного покоління, від князя кожного покоління, дванадцять палиць, і на палиці кожного напишеш його ім'я. Ім'я ж Арона напиши на палиці Леві». Одна бо лише буде палиця для голови покоління їхніх батьківських домів. Потім покладеш їх у наметі зборів перед свідоцтвом, де я звичайно зустрічаюся з тобою. І станеться так, що палиця того, кого я вибрав, процвіте, і таким робом я втихомирю навколо мене шемрення синів Ізраїля, що нарікають на вас. Сказав це Мойсей синам Ізраїля, і подали йому всі їхні князі по палиці від кожного князя за батьківськими домами їхніми. Дванадцять палець. І палиця Арона була між їхніми палицями. І поклав Мойсей палиці перед Господом у наметі свідоцтва. Другого дня ввійшов Мойсей у намет свідоцтва. Аж ось, Розквітла палиця арона з дому леві, пустила бруньки, зацвіла квітками і вродила стиглі мигдалі. Виніс Мойсей усі палиці з перед обличчя Господнього до всіх синів Ізраїля, і побачили вони, і кожен узяв свою палицю. Господь сказав до майсея Принеси назад аронову палицю до кивоту завіта, щоб зберегти її як осторогу і ознаку проти синів ворохобних. І нехай припиняться їхні нарікання на мене, щоб не вимерли вони. І Мойсей зробив так, як заповідав йому Господь. Так і вчинив він. Сини ж Ізраїля промовили до Мойсея. Глянь лише, Пропадаємо ми, гинемо, всі ми гинемо. Хто тільки наблизиться до храмини Господньої, зараз же й умирає. Чи то ж усім нам загинути дощенту?